Так, згоден. Він весело свиснув за підпору. Олько, тут же хутко там з'явилася дівоча постать. Проти сонця вона здалася дитиною, підбігла, спритненько сіла поруч. Така би швидкість подивувала, коли б я не дивився, що Оля Калічка. Вона випромінювала на всі боки своє зображення. Знакомся, сказав він, це моя сестра. Ви ж піліндрикайтесь, а я не буду вам мішати. Я, як сидів, спершись, так земля крізь долоні увійшла у мене своєю збагненістю, тобто світ мені відкрився у мить без отих нескінченних послідовних дій задля його пізнання, які приводять до чого завгодно іншого а не того простого, коли сестра Оля просто і швидко робила так, що мені лише довелося спертися з долонь на лікті та й того. Лише потім я почув над нами кроки. Це брат походжав мостицями, доки не зупинився. Вуже, наголосивши останній склад, запитав, затрохтів згори, Потім загупотів бетоном, Далі пролопотів берегом. Ех! Скуйовдав її зачіску, Очі в неї були забіжки з воду. Откинувшись, горілись, Я побачив під мостом і велосипеда, Бо Оля похаплими пальчиками своїми Отторочила з нього авоську, Принесла, розстелила газетчину, Доки вона поралася, нарізала, я дивився на міст ізнизу і дивувався, що навіть він такий не здатен заставати небо. Патріархальну тишу порушувало лише наше хрумкотіння огурків та плюскіт маленьких грайливих рибок, які, бавлячися, вистрибували з поверхні помалуватися на нас таких «Та що ж є то я?» Аж коли брат згадав про плящину. Бо мені було аж до болю незручно про неї. «Ну, ще одненьку, бо то їж треба пройти ще й одну ручку», верховодив він голосно. Оля схвально засміялася. Вона почала не мовчати, але не знала, про що. Я хотів казати ротам, але, побачивши поруч нього, за вигону багаторазовістю, пластикову скляночку не став. Ну, я є то, а ви є то, підвівся він і ти на міст. На мого погляда він не зважив, твердо додавши, бо нам надіжно нужен рібйонок, однаковим голосом сказав брат. Щоб не зрадити цю простоту, я заплющив очі, і принишк. Спиною до цілющої землі. Ольга виявилася вправнішою, аніж уперше. А я коли вдруге. Мене навіть не смішили ноги брата, Коли він, стомившись походжати, Сів на міст і звісив їх до нас подригуючи. Харчі прості такі райцентрівські Приємно входили в слезову оболонку. І вона вдячно готувалася до третьої склянки, але натомість почула. Ну, браток, ти ділає п'ять, а потім получиш. Продекламував він і красномовно поніс бурячиху нагору. Я ж засумнівався не в її, а в собі. Скільки можна? Стільки-скільки надо, була відповідь. Бо це таке діло, що постоянне, Треба є привички, зятьок. Що? Не дочув я нарешті. Так що звівся на долоні. То що, мені, сестрой, Нужен крепкий супруг, а не який. Так що ти зразу привикай, треніруйся. Вмить світ зачинився. Довоєнним мостом. Який міг, правда, бути і набагато старшим, Але подекуди був зі запрілого дерева. Я зиркнув ліворуч, праворуч, але куди ти втечеш, коли вони брат і сестра на велосипеді? І ноги мені стали непевні, бо й напрямки були тут геть незнані. Оля безтямніла ротом, чудоподібні і очі теж непрофільтровані. Я підвівся швидше. Аніж вона розстебнула на мені ремінь, стояла застоючи протилежний шлях до втечі.